Já bych teď přeci jenom dal aspoň takový částečný večerní damatok, dama, dama rozpravu nebo dama přednes, přednes damy. A potom je tady ještě pár otázek, ke kterým jsem se chtěl vrátit. A, a, a, ta, Budhova, budhova náuka to je skutečně doktrína mysli. Všechno se tam točí okolo lidské mysli a její kultivaci. Proč tomu tak je? Jo, o Budhovi není moc známo, že by někoho speciálně uzdravil, a jo, že například v porovnání s Ježíšem, že jo, tam je spousta případů v, tý, v tom novém zákoně, jak Ježíš uzdravoval, uzdravoval nemocný lidi, malomocný a, a někdo třeba, kdo byl slepý a tak, bude to skoro nikdy nedělal, málo. Trošku taky jsou tam záznamy, že nechala recitovat nějakou pasáž a někdo se uzdravil. Ale je zřetelné, že to v, tom, v té budově soustavě zkrátka ne, nepadá tolik, tolik na váhu. Buda se nezabýval tolik tělem, Buda se zabýval myslí. A ten dobrý důvod k tomu je to, že my žijeme náš život naší myslí. Všechno se odehrává v naší mysli. Když mě bolí koleno, no, já si myslím, že to bolí tady, ale popravdě řečeno je to mysl, která přijímá jisté, jisté impulzy a vědomí, jo, které vytvoří z toho bolest v koleni. Bylo to, myslím, loni, nebo předloni, kdy v Damapále, v tom švýcarském klášteře, jsme dostali mimo jiné mnohé pohlednici z Ázie. A byla na tom... Já jsem si to potom voskenoval a vytisknul to na tiskárně a měli jsme to vyvěšený v pále minulý rok. Je na tom taková tibetská chýše. Ale je to pohled té chýše ven, takovým velice primitivním oknem. Jo, je tam vidět ta kamená, kamená zeď u toho okna, jinak je to všechno černý. A skrz to okno je vidět ten obrovský horský masív. A vedle toho bylo negativním písmem, samozřejmě, paž všechno ostatní bylo černý, tam bylo negativním písmem napsáno, It is your mind that creates this world. To tvoje mysl vytváří tento svět. A je v tom úžasně hluboká Hluboká symbolika nebo skutečnost, vyjádření skutečnosti, vyjádření některých rovin hlubokého vhledu, že nejenom, že všechno se odehrává v naší mysli, ale že je to naše mysl, která všechno interpretuje a vlastně vytváří obraz světa. My si myslíme, že žijeme, zkrátka, že sdílíme společný svět. Ne tak docela. Každá mysl vytváří svoji vlastní interpretaci skutečnosti. Teď, když ta mysl je zdeformovaná a, a plná nečistot, ten obraz světa bude podle toho vypadat. Když ta mysl je čistá a jasná a, a pravdivá, já mám vztah k, k, ke skutečnosti, ten obraz světa bude podle toho odpovídajícně vytvářet, ta mysl bude vytvářet zdravý obraz světa. Jo, to je jeden z těch pádných důvodů, proč budeme dal tolik důležitosti na vyčištění a srovnání naší lidské mysli. Aby obraz, který vytvářel, vytváří ta mysl, aby odpovídal aspoň v, nějakém, v nějaké úměře skutečnosti, aby to nebyl pokroucený obraz našich vlastních zdeformovaností. A ta meditace má velice zajímavou schopnost, specificky ta meditace v hledu. Tady se to začíná právě rozdělovat, jo. Ta meditace v hledu jde tímto směrem, čím dál víc vlastně nám umožňuje podívat se za kulisy. My, my známe tu iluzi z toho dětského divadla, kde tam jsou namalované stromy a různé baráčky a tak... A děti to zkrátka opravdu tak vidějí, když se dívají zepředu, že je tam náves a tam nějaký loutky hrajou divadlo. Takhle vypadá náš život. A ta meditace v hledu je vlastně takovým prvním, prvním výletem, první exkurzí do skutečnosti, kdy začínáme vidět za ty kulisy. Kulisy ega, kulisy světa, kulisy projekcí, kdy náš vlastní materiál vidíme na lidech našeho okolí. Velice závažná deformace mysli, která je v psychologii velmi, velmi známým, známým fenoménem, kterému téměř nikdo, není, nikdo toho skoro není ušetřen. Existuje taková psychologická hra, ale ono je to trošku vážnější než jenom hra. Jo, každý dostane papír a ten instruktor, jo, instruktor řekne, dá instrukci, představ si člověka, který je ten nejpitomnější, který ti nejvíc jde na nervy, ten největší osel. a Představ si ho živě před sebou. Zavři oče a představ si ho před sebou. OK, tak jo, každý přemýšl. No a teď ti odevři ty oči a teď piš ty kvality, všechny ty negativní kvality, které tenhle ten osel, osel má. Jo? Um, je nafoukanej, Nevšímá si ostatních lidí, nevnímá ostatní lidi, úplně necitlivý, nadává všechno, co tam napiš, napiš to, napiš to, napiš to všechno na papír. A když, ta, když je to tedy, když jako si člověk vydal to své srdce na ten papír a instruktor říká nahoru, napiš svoje jméno. To je tvrdá hra tohleto. To je tvrdá, tvrdá hra na pravdu. Protože zvláště to, co nás na ostatních lidech dráždí, je náš vlastní materiál vytěsněný. To je hluboká psychologická pravda. Jo, poněvadž, kdyby to nebyl náš vlastní materiál, no tak uvidíme lidi, který blbnou trochu, no, tamhle ten nosí čepici takhle, no, asi se mu to líbí, jo. prostě by nás to nerozhodilo. Ale to, že nás to přímo dráždí, to je neklamný důkaz toho, že je to, že to vlastně, že ta osoba jakoby reprezentuje, <těk> je to pravda, <těk> osoba reprezentuje naše vlastní, naše vlastní nespracované oblasti, které jsou právě velmi pečlivě vytěsněny do toho nevědomí a ty vytěsněné obsahy se derou, jak můžou, chtějí se integrovat, chtějí se projevit, no my je držíme, že je tam neustálý napětí. S rodiče má to jsou zajímavý kapitoly, ano. Ale jo, tahle ta skutečnost, že my nevidíme ty lidi tak, jak skutečně jsou. My vidíme vlastní, vlastní projekci, vlastní konstrukci. Jo, je to naše vlastní interpretace. Známe to ze zamilovanosti. Jo, dva lidi úplně zblbnou. <laughs> úplně pryč od skutečnosti. A vlastně von. Von miluje svoji představu, ona tam skoro ani nemusí bejt, jo. <skrý> Jakési ideální, ideální feminy, a ona zase, ten tam taky spíš překáží, <skrý> ona zase je zamilovaná do toho svýho ideálu, té mužnosti. Jo a samozřejmě, že jednou ta oslepenost je to <skrý> pomine, Jo, potom, co zbyde. <laughs> Starosti a travle a rozháraný manželství. Jo, takže to jsou jenom takové různé příklady na to, jak mysl nás neustále šálí. To si s náma dělá, co chce. A vy s tím v jistém e, rozsahu toho využívá příroda pro svoje vlastní účely. <laughs> Zachování rodu například, jo? <laughs> a stačí málo a už jedem. Jo a čím méně je tam právě té kultivace a, ve směru, nechci říct přímo meditace, ale jo, tady toho, nežrat to i s navijákem, jak se česky někdy říká. Jo, ta, to je vlastně jedna z těch funkcí meditace v hledu. Získat tam zkrátka tenhle ten prostor, aby jsme na těch věcech nebyli tak neuvěřitelně nalepení, aby jsme to zkrátka nežrali i s navijákem. Jeden, jeden z takových obrazů, které jsem použil, a co to je vlastně meditace v hledu? Já, když jsem byl malý klučina, my jsme bydleli v Humpolci jako na, na takové celkem frekventované eh, ulici v přízemí. Ty okna teda byly trošku nad zemí, ale bylo velice dobré vidět na lidi, kteří procházeli. A já si to vzpomínám do dneška, no to bylo takový ty dvojitý okna a vždycky prostě nos přilepený na tabulce, rozplácnutej o tabulku a prostě pozoroval, co se tam děje. Jo, to je způsob, kterým normálně člověk žije život. Meditace v hledu tam prostě přinese jistý, jistý zdravý odstup, takže můžeme vidět i to okno. Dokud jsme, dokud jsme nalepený na, to, na tom skle, to okno nejsme schopni vidět. O tom nevíme. My bereme zkrátka to, co, to, co nám naše oči předkládají jako jedinou, jedinou skutečnost, která existuje. Teprve je když poodstoupíme trochu, tak vlastně vidíme, že je to takový průzor, že tam v okno kterým, kterým přijímáme tyhle ty informace. Takže jedna z těch poměrně důležitých vývojových kroků v meditaci vhledu je právě začít vnímat vlastní mysl. Což normálně se, normálně se to neděje. A konkrétně pokud člověk jako opravdu velmi systematicky Jde touhletou instrukcí, která je tady dávaná. Má to další pokračování. Zdalekali jsme nikde na konci. A brzo tam přijde instrukce na náma rupa. a Objekt a mysl, která si je v objektu vědoma. Jo, naše, náš normální způsob prožívání je ten, že mysl vždycky si je vědoma různých objektů. I kdyby to měly být mentální objekty. Jo. Myšlenky jsou vlastně objektem mentálního vědomí a vlastně neustále vnímáme objekty. Ta všímavá pozornost, když se pokračuje dál v tom vývoji v se rozroste natolik, že najednou začneme vnímat nejenom ten objekt, ale i to vědomí, které si ten objekt uvědomuje. Jo? Najednou tam začne vznikat právě tady to vnímání náma rupa. To už je velice pokročilá, pokročilá jo, to je vlastně první vhled. A ten rezultat z toho, který, který velice silně se dostaví, je první zážitek Anatá. První konkrétní zážitek Anatá. Zážitek ne já. Um. Ta věc asi se, já to nechci, nechci napovídat, ale mm, přece jenom jo, o, o tom prvním hledu se většinou mluví, aby to někdo zkrátka neminul, aniž by, si toho pořádně, aniž by to pořádně zaregistroval. A je tady objekt, je tady mysl, která si ten objekt uvědomuje. Obě, oba dva fenomény vznikají a zanikají ve stejnou dobu. Hned následuje další objekt má to velkou rychlost. A najednou náš život se všem všudy je viděn jako neustálý sled objekt a být vědom objektu. Objekt, být si vědom objektu, objekt, být vědom, objekt, vědom A to je náš život. Tisíce různých objektů, mysl si jich je vědoma. A není tam nikdy žádné já. A to je vhled číslo jedna, těch vhledů je 16-17. A trošku se to tak jako prolíná s těma sedmi čistotami, o, o kterých byla řeč na začátku kurzu. To, je jenom, to je jenom vás tak trošku také inspirovat do tady toho velice zajímavého výletu do této exkurze, které se říká meditace vhledu, meditace vypasaná. Ty věci, které tam začínají být hodně zřetelné a jasné, o tom nikdy člověk neměl sebe menší tušení. Žijeme v iluzi. Žijeme ve vzezření věcí. O skutečnosti nemáme ani páru. A jeden z těch pokročilých vhledů jatá bůta je právě to začít vnímat věci tak, jak jsou. Jo, ta, tam potom nastává ta velká korekce toho nesprávného vnímání světa, vnímání sebe. Jo, začne se to rovnat, začne se to hojit. Tak to je ten důvod, proč Buddha dal tolik důrazu na kultivaci mysli, a nejenom to, a i veškerá karma a všechny, všechny takové ty pohoné um, fenomény, které, které vytvářejí náš život, všechno to má svůj počátek v mysli. Jo, karma vzniká záměrem. Jakýkoliv záměr, jakékoliv rozhodnutí, Jakákoliv motivace něco myslet, něco říkat, něco dělat. Je karma. Nejenom, že to vytváří karmu, ale je to karma. To je karma. A já nikdy, když se lidi ptají, co to vlastně teda ta karma je, dávám takovou, to je, to je moje vlastní náhled na to, s tím někdo může souhlasit a nebo nemusí, Karma je to, co zůstaneme přítomnému momentu dlužní. Protože plně osvícení bytosti netvoří karmu. Netvoří karmu toho typu, který, který, který máme na mysli. Oni vytvářejí Kyriya karma, což je karma, která vlastně nemá žádnou sílu. No, člověk, když je tam ta a, dokonalá vyrovnanost, srovnanost, zahojenost, zahojení, nevzniká karma. A to, že my tu karmu tvoříme, je právě to, že štěpíme, štěpíme něco, co je ve své, ve své celosti. Jo, nakonec rozhodnout, jo, teď už to tam je přímo obsaženo, něco, co je celé rozhodíme, takže děláme třeba, se rozhodneme pro něco, to znamená, že ta druhá půlka zůstane, zůstane nespracovaná. Zůstaneme dlužní. Žijeme vždycky polovičky, jo, žijeme v duálním světě. Svět protikladů. Temná a světla, příjemná a nepříjemná. Zimy a léta. Lehkosti a těžkosti. Jo, když je tam lehkost, tak tam není těžkost. Když je tam těžkost, tak tam není lehkost. Vždycky žijeme půlku. A nebo štvrtku. Tvoříme karmu. Vytváříme dluh. Ten dluh je jistý potenciál, který se domáhá srovnání Karma není osud, ani v nejmenším, ale je to dispozice. Takže když pro něco je tam silná karmická dispozice, ta pravděpodobnost, že se to nějakým způsobem projeví, vzrůstá a vzrůstá. Ten dopad karmy na náš život je, je katastrofální přímo. Naše zdraví, naše, naše nemoci, délka života, kde jsme se narodili, s kým navážeme kontakt, kdo bude náš životní partner. Jestli přitahujeme peníze nebo nepřitahujeme, jestli nás lidi budou mít rádi nebo nebudou, to je všechno karma. To vše, všechno silně ovlivňuje karma. To je vlastně celý náš život, jako ten světský. Ten duchovní ne, i když tam karma má taky poměrně dost velký vliv, ale na tom, na, na, v, té, v té duchovní dimenzi je to přeci jenom trošku, trošku jinak. Poněvadž ten, kdo jednou vykročil na duchovní cestě, jeho karma se začne odvíjet trošku jiným způsobem. U lidí, kteří prostě žijí tak trošku chaoticky, i ta karma má te tendenci se projevovat dost nepravidelně, s velkým spožděním, a není tam možné vidět zkrátka tu souvislost, co je ta příčina, když to je ten následek. U lidí, kteří vykročili na duchovní cestu, a říká se to i právě o, o mnižších, v nížkách, zkrátka lidi, kteří do toho jdou naplno. Ten život přestává se odvíjet nahodile, ale ta karma začne nás e, dávat dohromady s tím, co jsme ještě nezvládli. Jo, a proto po jistém takovém zářivém začátku té duchovní cesty, kdy mnohdy velmi rychle pokročíme a jsou tam velice zajímavé a, zážitky a nás to skutečně hluboce inspiruje a tak. Potom mnohdy přichází dlouhé období, kdy máme velmi těžký život a nic se nám nedaří a všechno možný se sype a to, jo, dá se to chápat, dá se to vy, jako vysvětlit i jinak. Ale já docela rád používám toto vysvětlení, že karma začíná hlavně ty hrubší formy té karmy a se na té duchovní cestě potřebují srovnat. A tudíž ten materiál je nám předkládán, ta karma přitahuje, naše vlastní karma přitahuje okolnosti, pro nás mnohdy velmi náročné, nepříjemné a karma nás do toho cpe, se to naučit tuhle tu lekci. Dokud, dokud k těm situacím v sobě máme odpor, vytváříme novou karmu, která nás znovu s tou situací dá do, do kontaktu. Teprve když, se, když, se, když člověk se tu lekci naučil, není tam už odpor, je tam přijetí, je tam integrace, je tam srovnání se s tím materiálem, tak tím taky ta karma končí. Teda ten patřičnej knedlík karmy, nebo ta uzlina karmická. Lidem ostatním se to děje, řekněme, taky, ale ne tak výrazně. Jo, a lidem, kteří nějak se, se skutečně chtějí věnovat duchovní cestě a vykročili zřetelně tím směrem, většinou netrvá dlouho a když udělají nějakou blbost, tak se jim to velmi rychle vrátí. Jo, a to je velice důležitá a prospěšná věc, ponovně ten člověk má možnost se z toho učit, z těch svých omylů. Jo, když je to tak, že já udělám špatnou věc a, a následek se dostaví v příštím životě, nebo tak, jo, tak velice těžké se z toho poučit. A, ze začátku to, co mě na buddhismu inspirovalo nejvíc, to byla právě ta představa možnosti osvícení. To byla věc, která mě nesmírně, nesmírně inspirovala, že v člověku existuje tenhle ten potenciál, všechno, všechno vyčistit a srovnat. Jo, že nejsme odsouzeni k takovému tomu nekonečnému a nekonečný zamotanosti, jo, který se říká samsára. Takový ten začarovaný kruh blbosti. Ale postupem doby musím říct, že skoro ještě víc než to mi dalo právě to učení karmy. Zákonitosti, které Alespoň v jistém rozsahu je možné skutečně vidět v meditaci na vlastní kůži, kdy čím dál víc a víc začneme vnímat, jak naše mysl funguje. Ta, jeden z těch hlavních důvodů, který pohnuli budhu, aby vůbec šel učit, on totiž nechtěl. On dosáhnul osvícení, ale toho budovského, toho obrovskýho, a vychutnával, vychutnával ten plot z toho nirvánu a vůbec neměl tendenci se tam tam těhnout. A byla tam velice silná intervence zvenku, Opakovaně, opakovaná intervence zvenku, že nakonec teda Budha přehlédl svým, svým vyčištěným duchovním zrakem svět tak, jak funguje. A viděl bytosti, které mají málo prachu ve, svým, ve svých očích. Viděl možnost, že někteří lidé jsou schopní prohlédnout. A viděl, že když nedá instrukci, když nepůjde učit, že ty lidi zase znova zapadnou do toho, do toho chaosu, do toho zmatku. To, co vlastně budhu, budhu nejvíc pohnulo, bylo to, že viděl, že všichni vlastně chtějí volnost a, a radost, a všichni dělají ty věci, které nutně vedou k opaku. Jo? A to je právě avidja, to, to je ten základní takový um, kámen problémů, že u člověka je to, a u zvířat zrovna tak, u jiných bytostí zrovna tak, že nevnímají správně, kde je skutečný prospěch, a ženou se za takovými povrchníma věcma, který fungují jenom na povrchu a vlastně jsou velice, velice duté a zanechají vždycky jenom další pocit prázdnoty a neutěšenosti a tak. A je to vlastně taky ta poslední věc, kterou Arahad naplní, to je právě to odstranění A Avidžá znamená něco jako nevidět. Nevidět správně, jak věci jsou. Vidět je zkresleně. Vidět je překrouceně. A co vlastně je úkol toho posledního vhledu, je srovnat ten pohled na skutečnost. Takže Budha učil... Um, Doktrínu, doktrínu mysli, v mysli všechno má svůj počátek, ale v mysli existuje taky ta možnost právě toho konečného vysvobození. A jak jsem říkal, v jedné pasáži v Angutaře je právě tato, tato věta, že... Lidská mysl je stkvící a zářící, že je pouze zanesena, zašpiněna navštěvujícími nečistotami. V tom je obrovský optimismus. Ty nečistoty to není podstata našeho bytí. Dá se to odstranit, dá se to skorigovat. Když odstraníme tyto znečištění, mysl bude stkvící a zářivá. A to, o čem jsem v poledne trošku mluvil, jo, ty tři úrovně těch různých znečištění, vitikama, Pariutána a Nusája. A znečištění se palísky říká Kýliésa, a tím pádem vlastně celá ta budova cesta, osmidílná stezka, je zaměřena na to odstranit a vyčistit všechny roviny těch znečištění. Tak, tolik asi té teorie pro dnešní večer. Já bych teď požádal Hinka, kdyby mi tam ťuknul do vypínače, abych tady trošku viděl, ono to začne zase mrkat, ale to je jedno. Děkuji. Takhle v občas vždycky dám něco, něco, dobře, něco přečtu. to je z knížky o Danieli Fischerovi. Pohádka. Líc nenáviděl rup a požádal o jeho likvidaci. Bylo mu vyhověno. Konec pohádky. Jeden člověk nalezl při své procházce v horách orlí vejce. Vzal ho sebou, i když nevěděl, co s ním bude dělat. Když přišel domů, bylo mu líto nezvyklé vejce vyhodit. Nakonec ho napadlo přidat orlí vejce do hnízda slepice kvočny, která právě začala sedět na svých vejcích na dvorku. Po několika dnech se kuřata začala klubat vajíček. Vyklubal se i malý orel. Dospíval s ostatními kuřaty na dvorku. Naučil se rozhrabávat zem... Hledat červy a hmyz s ostatními slepicami naučil se i trošku kdákat a kvokat. A občas si protáhl křídla a popoletěl metr nebo dva. Léta plynula a orel zestárl. Jednoho dne spatřil vysoko na oblaze kroužit velkého ptáka, který majestátně plachtil mezi proudy vzduchu, Téměř bez mávnutí svými silnými křídly. Starý orel vzhlédl v úžasu. Kdo je to? Jeho soused slepice mu odpověděla. To je orel, král ptáků. Jemu patří obloha. My patříme na zem, my jsme slepice. A tak orel žil a zemřel na dvorku jako ostatní drubež protože byl přesvědčen, že je slepice. Ne, no, no, no, ne. Jo, a někdy to potřebuje dotek z duchovní, z duchovní dimenzí aby jsme si uvědomili náš vlastní obrovský potenciál. Ale jsou tady některé otázky, které jsem včera jak si tak trochu přeskočil, nebo se mi na to moc ne nepodařilo. nepodařilo. Odpovědit. Tady dnešní dotaz. Jak moc nám motivace ve cvičení pomáhá, nebylo by dobré ji rozvíjet více a více posilovat? Já se o to snažím. Snažím se o to svým způsobem, takže předkládám hodně málo takových těch klasických doktrinálních a věci, které si můžete přečíst v různých buddhistických knížkách, a mnohdy bývá jako motivace právě používána taková ta hrozba toho nekonečného přerozování. To je taková klasická, klasická, klasický způsob, jak háziští učitelé prostě dodávají impuls meditujícím meditovat o 106. A v současné době ta a, teorie anebo i skutečnost přerozování je, je skutečnost, která většinou nemývá takový akutní motivační dopad na ty lidi. Takže já o tom mluvím a občas v těch dalších kurzech rozhodně jeden večerní rozhovor je O tady těch věcech, co se děje po smrti, co se děje při smrti a co se děje potom. Ale e, nikdy to nepředkládám způsobem jako dogma. Vždycky to nechávám víceméně otevřený a každý k tomu má svůj vlastní přístup a já mu tam nechci do toho nutit zase nějakou další dogmatiku. Většinou jsou to věci, které s, nejsou tak docela v rozsahu naší osobní zkušenosti. A jsou to víceméně e, články víry. A jo, já se spíš snažím e, motivovat a vůbec posadit, posadit ten, to vysvětlení a tak na takových velice logických a sam, jako e, Nejenom rozumových věcí, to ne, to já jako rád používám i různé texty, které inspirují naše srdce. Ale přeci jenom jo, ty různé aspekty víry, používám to zkrátka málo. A takže... A, Trošku teda mi to dává takový, takový zamišlení. znamená to teda, že přinejmenším pro tady tu osobu, která to psala. A tady mo mnoho motivace z mé strany se nedostává. Co bych ještě... <laughs> Já nejradši motivuju tou praxí. Jo, že, že dám nějaký takový cvičení, který. Já hlavně doma. Aha po kurzu a tak. Takže to by, bylo, to by byla otázka nebo takový příspěvek do zítřejšího dopoledního rozhovoru, až si budeme povídat o tom, jak se tyhle ty věci dají smysluplně použít v našem každodenním životě. Děkujeme. Ale přece jenom tady k těmhle těm dvou dotazům, co ještě tady zůstalo vysvět na stole, že jsem to nezodpověděl dostatečně uspokojivě. Můžete vysvětlit, jak fungují mantry. Je to evokace duchovních bytostí, anebo spíš modlitba? A já jsem vysvětlil, že spíš to beru jako meditaci. Ani ne tak modlitbu, jako spíš meditaci, kdy je tady objekt, který dlouhodobě používám, a tím vlastně nastává takové to postupné čištění mysli. Ty znečištění se tam nemůžou tak snadno dostat. A ty další charakteristiky té mantry, že to možná ještě různě vibruje a rezonuje s různými centry v tom těle a čistí to ještě nějak tou vibrací, tohle není tak docela moje parketa, rozhodně je to možné. Ty, ty mantry nejsou náhodná, náhodná slova. Je pravda, že v teravádě se mantry používají velmi málo, ale co používá Achanča, byla mantra Budo. A při nádechu Bu a při výdechu Do. Buddha, Budo, vlastně člověk bere Budhu v titul. Buddha se jmenoval Sidarta, Siddhartha Gotama, jo? Buddha je titul, osvícený, plně osvícený, a je to vlastně zatí toho slova jako mantra a, a funguje, to, funguje to vlastně podobným způsobem. S tou evokací duchovních bytostí, kvůli tomu jsem si ten, tu cedulku dal ještě jednou na tu stranu, prosím vás, dejte na to velký pozor. A teďkom krátce se mi přehodila taková věc, že jeden z mých blízkých přátel, meditujících, a se seznámil s nějakou skupinou, která, která jako je, tam, je tam zkrátka v centru té skupiny je jeden člověk, který vní, neustále vnímá sedm hlasů. Jo, a lidi teď můžou k němu, už je to asi dva roky, co to má, co se takhle jako otevřel. A lidi k němu chodí a kladou otázky a těch sedm hlasů různě odpovídá. Mně se to vůbec nelíbí. Protože takhle většinou ty věci začínají, jo? jak to bude za deset let. Většinou tyhle ty doteky s těma jinýma bytostma začínají takhle nějak jako zajímavě, jo, je to dotek jiné dimenze, a ozývá se takové jisté moudro, nebo taky ne, ale někdy opravdu jsou to zajímavé poselství, které se vlastně channelují, jo, kanálují, nebo jak se to česky má přeložit, channeling, anglicky. Prosím? Hmm, no, no. e, kanáluji, myslím, že se skutečně říká kanáluji, a je to otrocky přeložená ta angličtina. Je to, je to vlastně vytvoření takového propojení, no, takové komunikační roury s úplně jinou dimenzí existence. A zřetelně tam existují nějaké bytosti, které se možná trošku nudějí a tak se věnují zkrátka tady tomu posílat posílat poselství do naší existenční úrovně. Vypadá to celkem dost neškodně a některé knížky jsou dokonce velmi hezké z tohoto, z tohoto směru, ale lidi velice snadno zapomenou, že tam na té druhé straně jsou prostě bytosti zrovna tak zaslepení, jako jsme my. Možná o něco mí, nebo spíš trošku jinak. Ale my a oni si myslí, že vědějí všechno. Jo, a snadno uvěříme věcem, který postrádají skutečnou duchovní hloubku. A docela, docela možná, že jako nás to nějak tak svede na, na, na jisté takové střestí. Ale to by, to by možná nebyla taková ta hlavní, hlavní důvod, proč, proč je tady to, tohleto dost silné varování. A ono to někdy časem začne nabírat úplně jinou dimenzi. Ze začátky jsou tu takové jako rady a dobromyslné věci a tak, později už to třeba začnou být přání a nakonec to začnou být rozkazy. Jo, a najednou ten člověk je úplně zotročen nástrojem nějakých jiných bytostí, který si s ním dělají, co chtějí, svůj život totálně zničil. Dejte na to pozor by jsou ty bytosti nebo světy, jak jste říkal, buddhismus, buddhismu? Je, to to je, má to velice jasné vysvětlení. Buddhismus ten původní, um, popisuje 31 existenčních sfér. Částečně se to dá téměř rozumět jako, jako množství různých časoprostorů. Je tam jiný čas, je tam jiná jiný pojem prostoru. A normálně je to od sebe odděleno, jo? ale existují jistý právě tyhle ty hraniční případy, kdy je možné nějakým způsobem se přepnout na jinou dimenzi. Bylo to už známo v Budhově době, kdy jeden z jeho hlavních žáků právě dělal tyhle ty mystery tour. A navštívil různé horní světy a navštívil různé spodní světy a, a mluvil o tom, jak to tam je. Takže v buddhismu velice jasně. Dokonce, dokonce je tam popisována jedna poměrně vysoká existenční sféra, kde bytost, ty, kde ty dotyční, dotyčné bytosti využívají jiné bytosti pro, svůj, pro svoje účely. Prostě jakým způsobem... Je to všechno samsára. To znamená, všechno je to právě ten koloběh toho nekonečního přirozování a osvobodit se od toho. Čím dřív, tím líp. Já bych ještě podrž to momentík. Já tady mám jeden důležitý bod. A to je bodyčitá. Možná, že někteří z vás se setkali s pozdějšími typy buddhismu, jako je Mahajana, Zen nebo Vajrayana. V té Vajrayaně samotné, ale je to tam taky samozřejmě, učení bodličitá. Myslím, taková největší, největší síla tady to učení byla v té Mahajaně. Je to probuzení soucitu, jeho bodičita, má to různé, různé vysvětlení, různé směry, to chápou trošku různě, ale v principu to vždycky znamená probuzení vnitřního soucitu k provostatní bytosti. A v rámci té nauky to znamená nabrání budhovské dimenze ve své motivaci, a ten, kdo původně, řekněme, usiloval pouze o svoje vlastní vysvobození a tak, zřekne se vlastního osvícení pro dobro ostatních bytostí a zůstává právě v tom koloběhu přerozování, aby pomáhal ostatním bytostem. Jo, to je jedna, jedna z těch mnoha různých variant té, tého, té cesty bodysatvy. A teraváda jako taková, teraváda je vlastně to původní budhovo učení, tam se vyskytuje tento výraz bodhisattva, ale vztahuje se to na budhu Gotámu v jeho minulých životech, kdy se připravoval pro svoje budovství. A to znamená, že v tom původním budově učení ten výraz bodičitá prakticky se nepoužívá, nebo rozhodně neexistuje v té formě, jak to potom pojala Mahajana. Ale něco k tomu chci říct, je to něco, co mě silně inspiruje a co chci rozhodně na každém kurzu zmínit. Po jisté době, když praktikujete tu meditaci, se skutečně může stát, že člověk je potom tak jako zazobaný sám do sebe, a někdy dokonce se stane trošku asociální a tak, jo, a člověk dostane ten pocit, že tam něco schází, jo, a proto právě vždycky ke konci toho kurzu zmiňuji tohle, ten, tuto dimenzi bodyčita, probudit v sobě trošku širší pohled na celý ten proces, kterému jsme se vystavili, proces, který je to proces čištění naší vlastní mysli, chápat to ne tak egocentricky, ne se pachtit za nějakým vlastním osvícením a já jsem víc osvícený než ty a, jo, a vlastně ještě víc tím podpořit právě to oslepnutí, tou egocentricitou a vnést do vlastní praxe právě tu dimenzi, kdy to dělám pro sebe, ale zrovna tak i pro všechny ostatní. Poneče si se mně podaří a uzdravit sám sebe. Určitě to bude mít dobrý, dobrý dopad i na mnohé ostatní. Jo? Zbavit se toho, toho takového úzkého pohledu na vlastní praxi. A praktikovat proto, že je to moje přirozenost. Že je to dobré to dělat. Dělat to pro celé univerzum. Teď. To technická k dotazu. Vy jste řekl, že v podstatě úmysl nebo záměr tvoří karmu. Tak jako, pokud tomu rozumím, tak takhle motivovaná praxe bych řekl, že je skoro na hranici. Jo, jenom jako čistě pro sebe, že bych řekl, že je skoro na tých tvorby karmy, ne? Určitě jo. Určitě jo. Ale... <těk> Ono to funguje tak, že skoro každý přistupuje k té, k té meditaci nebo vůbec k budově, budově cestě a tak s jistým egocentrickým motivací. Jo, ze začátku je to skoro vždycky tak. Ať už je to motivace strachu, ať už je to motivace krásy a čistoty a volnosti. Většinou je to nějakým způsobem sebevstaženo sebecentricky vstaženo. Určitě tam vzniká karma. Ale je to právě postupem té cesty, že i ta motivace se potom mění. Jo, a v těch vyšších stupních už neexistuje rozdíl mezi mnou a někým jiným. Jo, takže i tato ta původně sebevtažná motivace se stejně potom. Rozpustí a dostane to, dostane to takovou vyšší hodnotu. Ale jo, poněvadž jsem viděl dost lidí, kteří zkrátka na venek působili takovým uzavřeným dojmem zbytečně, jo, scházela tam taková ta životní míza téměř v té praxi. Proto to právě říkám na kurzech: nemeditujte jenom pro sebe. Já bych pro dnešek tímto uzavřel náš večer. Možná, že bych ještě něco krátkého přečet. Kálu Rympoče Žiješ v iluzi a ve, ve, ve vzezření věcí. Existuje realita. Ty seš ta realita, ale ty o tom nevíš. Jestliže se probudíš ke skutečné realitě, uvidíš, že nejsi nic. A i sa ničím staneš se vším. A to je všechno. Můžeme se sednout na chvíli do meditační pozice.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 To je všecko.